hoofstuk 111, die dank van Sireneus aan die kynkie, die seenende woorde van die kynkie aan die breidspaar, Joosef se uitnodiging vir die breilofsmaal, Sireneus het terugkeer na die stad. Nou het Sireneus met Tulia na Udokia, wat die kynkie nog op haar arms armschaat het gekom en aan die kynkie gesê, Oe jy, my lewe, my alles, An jou alleen het ek hierdie groot, wonderlijke geluk te danke. Ek het vir jou net iets gerings gedoen, en jy beloon my so onuitspreklik en maak my die gelukkigste mens op aarde. Oe, hoe sal ek, arme sonder, jou ooit genoeg dank daarvoor kan bedank? Die kynkie het homself echter opgerig, sy rechterhand omhoog gelig en gesê, oe my liewe Sireneus Corineus, ek sien jou nou, en jou vrou toeleel, Sodat dat jylle in hierdie wereld gelukkig met mekaar sal lewe. Maar dit sê ek ook vir jou, ach jou in die aardse geluk nimmer al te gelukkig nie, maar beskou die wereld met sy geluk as een skouspel van bedrieglike skyn, dan sal jy in die rechte wysheid die lewe op aarde geniet. Want kyk, Alles in die wereld is precies die teendeel van wat sy self aan jou voorstel. Slegs die liefde wat diep by die hart kom, is echt en op rug. Waar jy lewe sonder liefde waarneem, is dit geen lewe nie, maar die dood. Waar jy echter vanweer die ris van die ware liefde die dood veronderstel, daar woon die lewe en niemand kan het versteer nie. Jy weet nie hoe broers die grondslag is waarop jy staan nie. Ek weet het echter goed, en daarom sê ek dit alles vir jou. Grawe hier slechts duizend faam diep, en jy sal voor in machtige afgrond staan wat jou sal verswelg. Grawe daarom nie te diep in die dinge van hierdie wereld nie, en verheug jou nie oor die ontdekkings in die diepte van die aarde nie, want waar iemand te diep in die wereld ingrawe, Daar bewerk hy ook sy eie ondergang. Vertrouw nie die plek waarop jy sta nie, want dit is broers en kan jou verswelg, as jy om uitgrawe en een mijn in die grond maak. Bedink, alles op die wereld kan jou dood maak, omdat alles die dood in homself dra, Slegs die liefde nie, as jy haar in haar reinheid bewaar. Vermeng jy die liefde echter met wereldse dinge, dan word sy swaar en kan sy jou ook dood, lichamelik, sowel as geestelik. Bly daarom in die suiver, onbaadsigtige liefde. He die Elohimbo alles lief as jou vader en skepper en bemin die mense wat jou broers is soos jyself, dan sal jy in die liefde die ewige lewe heet. Amen. Hier die oorwijse woorde van die keinkie, het Sireneus en alle aanwezige soveel respect ingeskerp, dat hulle oor hulle hele lichaam gebewe het. Joosef het echter na Sireneus toe gegaan en gesê, Broer, bedaar en vertrek met die sien van hierdie huis na die stad. Hou alles wat jy hier gehoor en ontvang het, het echter voorlopig verborge, maar kom morgen hier om die heveliks maal te hou, en Sireneus het homself dadelijk met Tulia en sy gevolg na die stad begeef.